Глава 6. А наступного дня до мене завітала ще одна вельми цікава персона, і візит цей закінчився несподівано для нас обох. Мій благовірний, можна сказати, передав через неї вісточку. Втім, ще до того, відбулася подія, пов'язана з однією надзвичайно цікавою штукою. На неї я покладала особливі надії у розгадці тих незбагненних хмер, що далі щільніше обсновували мене своїми волокнами у смертельно задушливий кокон. І тут я не могла обійтись без Іванька. Може, саме тому так підлещувалася до нього. Карлик здимів від мене ще в досвіта. І я, певна річ, була тому рада, бо він також уже тхнув чоловіком. Коли вранці вийшла на двір, мій нічний охоронець щось майстрував біля флігеля, цюкаючи сокирою. Він боявся навіть глянути у мій бік». «Що це ти стружиш?» – вирішила трошки подражнити його і стала над головою. «Буратіна?» Він перестав цюкати, але мовчав. Тільки ніздрі його роздималися під ворожкими крильцями носа. Напевно, йому подобався запах жінки. «Леле!» Я лише тепер розпізнала сизу зелене листя на обрубаних гілячках і про все здогадалася. Іванько загострював стовбурця молодої осички. І це, безумовно, мав бути кілок, яким протинають уперів. Ого, захоплено вигукнула я. Оце то знаряддя. Таким до серця дістанеш. Іванько, хоча й був уже мужичком, не розумів моїх жартів, і я вирішила, що саме час прийти до розмови серйозної. Однак спитала так само грайливо: То ти мені покажеш гніздо? Яке? Він поплював на долоні і знов став цюкати. Одуда. Ні, сказав він. Чому? Бо його гнізда не видно, воно в норі Тоді покажи нору Нору? Іванько явно вагався Видно його страхало гніздо птаха, який може наслати смерть Ти ж сміливий, сказала я і вдалася до майже забороненого прийому Адже ти й сьогодні мене охоронятимеш Його червонясте від вітрів і сонця обличчя стало зовсім вишневим Що ж то за охоронець, котрий боїться одуденого гнізда? «Добре, ходімо!» – нарешті зважився він і поковиляв поперед мене, не випустивши з рук сокиру. Ми спустилися в берег цегляними сходами, що вели з кручі до річки, і повернули праворуч прямо попід цією кручею. Вже за якихось метрів тридцять Іванько зупинився, сторожко зиркнув туди-сюди, поглянув на верхівки дерев, потім звівся навшпиньки і, ступивши ще крок другий до кручі – казав довгим звивистим пальцем напрямовисту крутизну з оголеним глинистим ґрунтом. Я тут проходила триста разів, але вперше побачила, що з рудого обриву на мене дивиться чорна діра. Завбільшки з мій кулак вона була бездоганно кругла, і лебонь через те, що зяяла якраз напроти моїх очей, теж здавалася напівживим оком якогось закам'янілого звіра. «Ходімо», – пошепки сказав Іванько. «Ніякий птах не любить, коли крутяться біля його гнізда!» Я слухняно пішла за цим обачним татком Карлом, котрий замість того, щоб вистругати мені симпатичного Буратіно, поспішав дотисати осикового кілка. «Можливо, він не такий уже й боягуз, думала я. І нора надто високо для карликового зросту, і рука його в неї не влізе. А моя? Моя, напевно, якраз. Коли він достругав свого кілочка, я сказала – «Одного замало». «Чому?» «Замало – це все одно що ніщо, Він може зламатися». Іванько з недовірою подивився на мене. «Зламатися?» «А вже ж! І до того ж його треба лишати у грудях у пиря, інакше оживе. А якщо він буде не один?» «Знов треба чим чекувати аж куди», – зітхнув карлик. «Осик біля нас немає». «А треба», – сказала я. Перекинувши через плече сокиру, він перевальцем пішов до лісу. Я причаїлася за ворітьми і дочекалася, поки Іванько геть сховається за деревами. А тоді, як нав'южена, кинулася до кручі і ледве не поламала ноги на щербатих цегляних східцях. Зупинилася біля місінької стіни з чорним оком. Удут, удут, серце вискакувало з грудей. Я теж, як Іванько, розвернулася на всі боки, погляд побіг по вербах і вільхах, аж зарябіло в очах. Але рука не піднімалась. Я боялася не тільки його. В норі могла бути гадюка, міг бути щур, кажан чи ще потворніша нечисть, якої я ніколи не бачила, як не бачила цього бездоганно круглого отвору в інший, майже потобічний світ. Однак вибору я не мала. Мені здавалося, що саме в цій чорній дірі мій порятунок і вибавлення, саме ця чорна діра відкриває мій шанс. Господи, прости і відведи. Я склала долоню човником, майже так, як складають її тоді, коли осіняють себе хрестом, і поволі просунула в нору. Вона, моя долоня зі складеними в єдину пучку пальцями, якраз у притул проходила в цей чорний отвір. Я просувала і просувала руку по сантиметру, та чула під пальцями лише гладеньку землю. Рука вже зайшла по кисть, по лікоть. Господи, їй цій норі не було кінця. Вважалося, що зараз у руку мою гризуться дрібненькі отруйні зуби, зараз у неї зажене свої жовті різці пацюк, увіп'ється пазурами сліпий кажан, чия кров запалить крівцю мою божевіллям, або руку вхопить ще страшніша почвара і втягне з головою в цей отвір, що веде на той світ. Але рука, зайшовши уже по плече, раптом вперлася в стінку. Вона торкнулася дна нори і не знайшла ніякого гнізда. Моя долоня, складена човником, звивалася, мов плеската голова кобри. Рука зігнулася в кисті, а пальці намацали в заглибині, що звернула в бік у такий собі маленький пташиний келії, не гніздо, а тільки ніжне шовкове пір'ячко, дрібнесенькі трісочки, пучечки, вовни, траву і... Що це? Що це? Твердий камінчик, круглий як гудзик, може трішечки менший за п'ятак, але товщий. І я затисла його великим і вказівним пальцями і витягла на цей світ. Вражено дивилася на білий білісінький круглячок, у центрі якого була бездаганна кругленька дірочка. Коло до коло, коло до коло. Але це був не курячий бог. Ця черівна дірочка віщувала вихід, бо це був кирик. Я знайшла його. Знайшла цей камінь зради, якого можна прикласти тому, хто спить до голови, і випитати всі таємниці. Тепер я пройду і вийду крізь оцей крихітний отвір, мов крізь вушко голки. Коли кинулася назад по підкручею, раптом серце таки вирвалося з грудей. І минув ще якийсь час, поки я здогадалася, що то не серце, то пташка порхнула з-поміж вирбового гілля, Пістрява пташина з яскраво-жовтою голівкою і золотим гребінцем. Вона так струсунула тим гіллям, що з верби додолу посипалися грушки. Та коли я вгледіла її вже в повітрі, мій переляк перетворився на нестерпну радість. Бо тепер я знала напевно – це кирик.